Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga às terças a partir das sete da tarde. Bola na área. Todas as terças com Ricardo Dias na Jornal FM. É sempre a mesma coisa. Não gosto nada de jantar fora com os meus pais. Tem aquelas conversas de adulto e falam um é de tempo e ainda por cima não posso fazer nada. Não posso sair da mesa nem brincar, nem! Joãozinho, vais ver que hoje vais gostar de ir jantar fora connosco. Vá, não fiques chateado! É, dizem sempre isso, depois é uma seca Olha, já cá estamos Olá, boa noite, sejam bem-vindos Uhul, afinal tinhas razão, mamã Ei, tantos castelos, olha, olha, dragões São fantásticos Ei, olha que comboios espetaculares O único amigo que eu preciso é o Sr. Churrasco E quando tiver forminha, tenho um menu delicioso Com cenas boia, boia de fizes que eu adoro Yupi Vá, Tiago, chega de brincadeira Anda para a mesa, quando acabares de jantar brincas outra vez Senhor Churrasco, restaurante, marisqueira e takeaway O melhor local para levar os teus pais a almoçar ou a jantar Faça já a sua reserva pelo 22 96 70 279 E torne-se nosso fã em facebook.com barra Senhor Churrasco Lembra-se Onde estava no ano de 1985 No ano de 1992 my, mind, like be. Best of, Os grandes clássicos todos os dias A <música>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 Viva, boa tarde, o golo de Hulk que dá ao Porto no final da primeira ronda Vantagem sobre os mais diretos adversários ao título Claro que falo do Benfica, do Sporting e também do Sporting Clube de Braga Todas as semanas um golo de uma equipa diferente na abertura do seu programa Bola na Área, todas as semanas com o Ricardo Dias Começo desde já por dizer para visitar a nossa página do Facebook em Bola na Área E o nosso blog em Bola na Área, Jornal FM .blogspot.com Vamos aos resultados da Primeira Liga, onde ao fim da primeira jornada já existem surpresas. Falo claro da perda de pontos do Benfica em Barcelos, do Sporting em Alvalade e do Braga no Estádio dos Arcos. Muitos empates em muitos jogos. Vamos então detalhadamente ver esses resultados. Gil Vicente 2, Benfica 2, Rio Ave 0, Braga 0, Sporting 1, um, Olhanense 1, um, Marítimo 0, Beira-Mar 0, Feirense 0, Nacional 0, Vitória de Setúbal 2, Passos de Ferreira 1, um, Vitória de Guimarães 0, Porto 1, um, Ilaria 1, um, Académica 2, 13 golos na primeira jornada, 21 cartões amarelos, 74 mil espectadores com três cartões, cartões vermelhos exibidos no final da primeira ronda. Vamos agora detalhadamente ver os jogos, começando por esse Gil Vicente 2, Benfica 2, onde os encarnados ao fim de 20 minutos já venciam, acabaram por ceder um empate já nos últimos 15 minutos do encontro. Jorge Jesus, no final da partida, referiu a perda de dois pontos e o mérito dos homens de Barcelos. Do momento para o outro foi o que aconteceu hoje quando quando pensávamos que o resultado estava muito mais fácil o 3 a 1 que o 2 a, o 2, a 2. Mas uh, começar com o empate uh, não é o ideal. O ideal é começar a ganhar, como é óbvio. Uh, mas temos que ter também uh, aceitar porque são, a situação foi essa e também dar algum mérito, como é óbvio, à equipa do Gil Vicente. Também Ruben Amorim, que acabou o jogo, a capitão falou da subida do Gil Vicente na segunda parte. Não foi, não foi um grande dia da nossa equipa, uh, fizemos o dois 0 estávamos bem no jogo, uh, depois fomos o 2-1 -um e como se sabe a equipa, a equipa do Gil Vicente também galvanizou-se e, e acabou por acontecer -se o segundo O treinador do Gil Vicente Paulo Alves, por seu lado, acaba por referir que o empate se ajusta depois de uma melhor entrada do Benfica e depois da reação da sua equipa. E, portanto, poderíamos ter perfeitamente vencido o jogo. Não não, não vou deixar de dizer também que o Benfica também teve algumas oportunidades, ali sobretudo alguns remates ali de meia distância, mas pelo jogo em si, pelo início forte do Benfica, pelos dois golos que fez, Um, e depois, pela nossa reação, acho que o empate se ajusta. Lionel, o carrasco do Benfica que já marcou aos engardados no início da época transata, espera uma época tranquila e fala de um empate frente a um dos candidatos ao título. O grupo está muito unido, que vale a união do grupo, né e no final, com certeza, todos vão sair de cabeça erguida, vão sair felizes. E o importante é que a gente conseguiu um grande resultado é, frente a uma equipe é, que é uma das favoritas ao título. E a gente vai continuar trabalhando com muita humildade e vamos conquistar nossos objetivos pouco a pouco. Rio Ave zero, Sporting Clube de Braga também zero. Jogo equilibrado entre um Rio Ave que entrou melhor na partida e um Braga que dominou na segunda metade. Já vão seis anos, seis bracarenses vencerem no Estádio dos Arcos. Leonardo Jardim, na sala de imprensa, falou de um Rio Ave competitivo em sua casa. É normal neste início da época todas as equipas apresentarem grandes dificuldades umas às outras. Pelo facto também as equipas não estarem totalmente ainda oleadas e prontas mas o Rio Ave em casa é sempre uma equipa extremamente competitiva Carlos Brito assume que o Braga foi mais dominador mas contenta-se com o empate frente a um dos candidatos ao título o Sporting de Braga foi mais dominador eu aceitaria o empate aceito o empate é um ponto contra uma equipa que vai dar uma grande luta aos três grandes como eu disse. mas o Sporting de Braga se há um mérito que a minha equipa teve foi não por ter proporcionado ao Sporting de Braga praticamente oportunidades de gol. Vamos virar agulhas para Alvalade nesse empate entre Leões e a equipa do Olhanense O um jogo de sentido único onde a equipa da Olhanense acabou por ser mais feliz, Da onde Fakirá o técnico da Olhanense diz que o empate em Alvalade foi um, do, foi um crescente do resultado e foi um resultado bastante positivo para a sua equipa que acaba mesmo por ser premiada Alvalade, perante este Sporting. me parece um Sporting forte que não tem nada a ver, tal como eu também entavia Com, com um outro eventual porcalço que tenha tido na pré-época, que, que tem um valor que tem, são é uma fase de avaliação e de conhecimento, de, de construção da equipa que o Sporting foi uh, foi tendo. Uh, sabíamos que íamos encontrar uma equipa forte, uma equipa um, agressiva, uma equipa que jogou com, com enfim um pouco a, a imagem daquilo que eu, o Tomás já sabia, das ideias que o, que o, que o Domingos tem. E em função disso, em função do, de todo o quadro, todo o cenário que nós estávamos à espera de encontrar e que encontramos, o resultado, claro que é um resultado positivo para nós, mas, uh, nós fizemos um, um jogo, um jogo que acabou por ser um jogo difícil para nós mas acabou e fomos premiados. Domingos Paciência, o treinador do Sporting, nada satisfeito com o resultado no final da partida, pois acha que merecia um resultado bem melhor. É evidente que satisfeito não podemos estar Porque perante aquilo que nós fizemos aqui hoje É natural que, que não possamos estar satisfeitos Porque acho que merecíamos a vitória Pelo, pelo, pelo, pelo trabalho que tivemos aqui hoje E pela, pela competência que os jogadores demonstraram em campo Pelo aquilo que fizemos Pela forma como estivemos Acho que os adeptos mereciam, mereciam, mereciam outro resultado Mas acima de tudo viram uma equipa que, que quer ganhar E que faz desde o primeiro a último minuto E esta capacidade de sofrimento é uma prova evidente Daquilo que, que vamos ter passar durante esta época para que realmente a gente possa ganhar mais vezes Quando a arbitragem Domingos Paciência diz que Carlos Xistra não tem toda a culpa e fala de dois lances capitais Agora em relação ao, ao árbitro acho que estamos a ser injustos estamos a ser injustos porque o Carlos Xistra não tem culpa com, com o Jorge Cruz e com, e com o José Cardinal cometam os erros que cometeram Portanto, o, Jorge, o Carlos Xistra acaba por a uh, indicar aquilo que, que os seus fiscais de linha lhe, lhe comunicaram. Pena é que no lance também do penal tem que o fiscal de linha marca canto. Portanto, se marca canto é porque alguma coisa viu e depois o cara assiste mais marca a pontapé da baliza. Portanto, são dois lances que que marcam o jogo, que marcam o jogo. Carlos Freitas, o diretor desportivo de Alvalade, fala de uma outra equipa que decide resultados, falando claramente da equipa de arbitragem. Uh, há uma equipa que continua a ter a prerrogativa de decidir resultados? Uh, já temos os anos suficientes de, de futebol para saber que no princípio das competições muitas vezes existem fatores exógenos que condicionam resultados e que tentam marcar a competição mas a equipa demonstrou uma força tremenda e demonstrou capacidade para, para responder afirmativamente aos desafios que, que aí vem Eu não, não faço os de valor agora o golo é, é nitidamente limpo o, o lance do Yannick da primeira parte aos 13 minutos uh, O árbitro assistente, inclusive, dá indicação para pontapé de canto. Portanto, qual é o móvel que leva à atribuição do pontapé de canto e com que parte do corpo é que o jogador do Ajax vira a bola? Parece móvel. Carlos Freitas no final desse empate em Alvalade Sporting 1, Olhanense 1. Vamos agora para a Madeira, onde o Marítimo empatou em casa a zero frente ao Beira-Mar mais um nulo na primeira jornada. É o resultado que maior repetição tem no final da primeira ronda. Pedro Martins, o técnico do Marítimo, agradado com o rendimento dos seus jogadores, mas nada contente com o resultado. Eu penso que a primeira parte foi muito bem conseguida. Uh, duas partes distintas, uma que foi inteiramente nossa. Assumimos a responsabilidade do jogo, 45 minutos em bom nível, tirando os primeiros 10 minutos iniciais. Houve um outro atleta que acusou mais a responsabilidade então ligeiramente ansiosos, que é perfeitamente normal. Mas a primeira parte muito boa, com oportunidades que criamos e que poderíamos uh, ter feito gol Não aconteceu. A segunda parte mais de equilíbrio. Não foi tão bem jogada da nossa parte, assumo isso. Poderíamos ter feito mais e melhor, uh, mas depois acabámos por... Uh, pagar um pouco, o facto de não termos feito o gol e pagar um pouco uh, do grande esforço que fizemos na primeira parte porque foi na minha perspectiva muito bem conseguido com enorme dinâmica, com oportunidades de gol criadas e no fundo também esperávamos que o, o Beira Mar vinha de contenção sempre na perspectiva de fazer o contra-ataque e acabou por pontuar aqui não era o resultado que nós pretendíamos mas enfim é continuar a trabalhar Rui Bento por seu lado disse satisfeito pelo resultado num campo tradicionalmente difícil O campeonato faz-se de pontos e, portanto, conseguimos um ponto. Portanto, um adversário difícil, um adversário que no seu, na sua casa não é fácil para ninguém jogar aqui. E, portanto, sabíamos das dificuldades, hoje acentuadas pelo calor que se fez sentir. Portanto, estou satisfeito pelo empenho e pelo querer. Feirense 0, Nacional da Madeira também 0. O Feirense atrevido até à expulsão de Fonseca com o Nacional organizado, mas perdulário. Um jogo sem golos, onde o Feirense esteve unido e atrevido e o Nacional organizado, mas desgovernado. A equipa de Ivo Vieira fica a dever assim si mesmo este empate na casa emprestada do Feirense, o Municipal de Aveiro, depois de jogar os últimos 30 minutos contra 10 jogadores. O treinador dos nacionalistas diz que os jogadores já estavam a pensar no jogo com o Birmingham e que este ranking não é o melhor para a sua equipa. Por outro lado, o técnico do Feirense Kim Machado, refere uma partida com superioridade à sua equipa, mas só até ao momento da expulsão, que segundo ele condicionou o resultado. Vamos para o Vitória de Setúbal 2, Passo de Ferreira 1. Um. O Vitória de Setúbal recebeu a visita do Passos de Ferreira na primeira jornada da Liga, com 2-1 um para os chadinos. Os pacienses inauguraram o marcador momentos antes do final da primeira parte com um golo de Luizinho. Anderson Duó repôs a igualdade ao minuto 53. Já João Silva alargou a vantagem para o Vitória de Setúbal e fechou o marcador nos minutos suplementares da partida. Rui Vitória fala de uma equipa do Vitória de Setúbal com bons jogadores, bons executantes. Referiu ter que corrigir aquilo que não correu tão bem nesta partida. Referiu que tem que analisar o que fez de menos bem a sua equipa para moderar na próxima jornada. Já Bruno Ribeiro, o treinador do Vitória de Setúbal, diz que entrou com o pé direito, fala de uma boa atitude dos seus jogadores e dedicou a vitória a Miguel Fidalgo. Começar a ganhar é sempre um bom resultado e um bom tónico, referiu Bruno Ribeiro no final da partida que Vitória de Setúbal 2 Passos de Ferreira, um. Vamos virar agulhas de novo para uh, o Norte. Para o Vitória de Guimarães, zero futebol como do Porto, 1. Um. Partida em que o equilíbrio foi a nota dominante, Vítor Pereira fala de uma equipa unida na senda das vitórias e considera que os campeões nacionais saem da cidade de Berço com uma vitória justa. E Hoje assistimos a um jogo complicado, num campo complicado, com com, a, com uma associativa que, que, que é também uma massa associativa que dá um apoio muito grande à, à, à equipa e foi o e foi o e foi o jogo o jogo possível mas o jogo é, conseguido, uma vitória conseguida com sacrifício com com empenho com solidariedade espaços com qualidade é, e jogo que, que, que vamos daqui com a vitória com toda a justiça Manuel Machado consta de uma equipa do vitória de Guimarães que falhou em alturas decisivas e também apresentou caixas à arbitragem de Olegário Bencrença. Demos um bocado intencionalmente a bola ao Porto para jogar em transições e conseguimos fazê-lo muito bem na medida em que barramos praticamente o jogo de, de ataque do, do adversário. E saímos três ou quatro vezes, duas delas, com dois momentos flagrantíssimos para fazer golo, só por falta de, de eficácia, de algum talento, alguma sorte, alguma frieza naquele momento, não fizemos. E por isso jogo, que aqueles 44 minutos foram muito bem jogados, como foram bem jogados e equilibrados os segundos eh, 45 minutos da partida. Agora, um bom fator que, de facto, nem o Vitória de Guimarães nem ninguém consegue suportar, que é quando se faz uma combinação ofensiva como aquela de que resultou o golo, maravilhosa, com a intervenção de vários uh, jogadores. Uh, quase não se consegue ver a bola, não sei quando ela está dentro da baliza. É por isso contra esse tipo de combinação uh, que poderíamos não fazer. Uh, gostaria de ver, era outras equipes a ter a mesma capacidade de combinar da mesma forma, de, de maneira que este fosse equilibrado no final da temporada. Mas a grande novidade da partida foi dada por Falcão. O colombiano do futebol do Porto diz claramente que pretende sair para outro campeonato. Obviamente que Todos os jogadores, pensamos em ir a todos os jogadores terra, pensam em ganhar a Espanha, em Inglaterra, Itália, Espanha ou Itália. Que Quem disse que ao contrário está mentir. a mentir. Os meus pais me ensinaram me a ser honesto e gostaria de jogar nessas ligas. E o Atlético de Madrid a a tem a grandes Liga Liga adeptos Liga, e seria uma grande oportunidade a para e a e minha carreira. Estou a ver um a solução que se encontra para o meu futuro. Não sei o que vai acontecer. Vitória de Guimarães 0, Porto 1, foi o resultado final em Guimarães. Falando agora do Leiria 1, Académica 2, o jogo de encerramento da jornada que deu vitória para a equipa visitante e evitou assim mais um empate no final da primeira ronda. No final da partida, Pedro Emanuel, à Sport TV, falava de uma equipa solidária, aquela equipa da Académica. Foi uma estreia com, com uma equipa muito solidária, uma equipa com um espírito de sacrifício enorme encaixou perfeitamente aquilo que lhes foi pedido ao intervalo para dar a volta ao jogo e acima de tudo uma vontade, um querer mas uma grande competência um grande rigor por parte de um grupo fantástico tem demonstrado que de facto é bastante solidário ficou mostrado no resultado final acho que acima de tudo tenho que dar os parabéns aos jogadores pelo esforço tremendo que fizeram, uma capacidade emocional muito grande, dar uma palavra da presa também aos nossos adeptos, foram incansáveis do início ao fim e é isso que eu espero dos adeptos porque nós vamos dedicar de corpo e alma porque de facto a Académica tenha mais dias como este Pedro Caixinha, por seu lado o técnico da equipa de Leiria referiu que faltou equipa para conseguir manter a liderança do marcador não conseguimos ser uma equipa desde, desde os momentos iniciais do jogo a Académica entrou claramente melhor até fizemos o golo ou o penalti quando quando as coisas se calhar não justificavam E quando pensávamos que íamos ganhar algum ânimo e controlar o jogo, pelo menos à nossa maneira, continuámos ansiosos, continuámos nervosos, não conseguimos ligar o jogo, quer a, a atacar, quer a defender, e isso deu-nos alguns dissabores. É, é claro que tentamos fazer essas retificações ao intervalo, a passos conseguimos alguma coisa, ficámos um pouco mais compactos, mas nunca conseguimos pegar no jogo. E isso foi-nos fatal, depois, obviamente, com os erros individuais que tivemos, que estão na origem dos golos, é, é claro que depois dito o resultado final.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 Jornada de empatas com apenas três vencedores. Vitória de Setúbal, Académica e Futebol Clube do Porto. O Benfica e Sporting falharam o primeiro teste na Liga. O Braga mantive a tradição de não vencer em Vila de Conde. Vamos por partes. O Benfica abriu o campeonato com um empate a dois golos em Barcelos. O primeiro tempo correu bem, a equipa até foi algo dinâmica e, com como sempre, requieto Nolito desequilibrou. Chegou mesmo a dar a sensação que tinha tudo controlado com os dois golos de vantagem na mão aos 20 minutos. Perfeito em vésperas de uma semana europeia. Acontece que o líder Luizão não estava em campo e isso notou-se na desorganização defensiva. Antes do intervalo o Gil reduziu e ganhou o alento que deu frutos no segundo tempo. O fantasma Leonel reapareceu com um gol fantástico e fixou o resultado final. Moral da história? O Benfica teve o pássaro na mão, mas deixou escapá-lo, talvez por ter em mente já o Teventa, com quem joga esta noite e pondo a descoberta algumas insuficiências na defesa e no ataque. No sábado, o Braga empatou a zero em Vila de Conde e João Tomás mostrou que continua com chama goleadora no Rio Ave, só que desta vez não conseguiu acertar na baliza contrária. Teve oportunidades. Leonardo Jardim procura dar um novo rosto aos bracarenses, mas tem ainda muito trabalho pela frente. Depois foi a vez do Sporting ser surpreendido em Alvalade pelo Olhanense. Arranca em falso da equipa de Domingos Paciência. Empatou um golo, sendo certo que recuperou de uma desvantagem e pode queixar-se de uma arbitragem que errou muito com prejuízo da equipa leonina. No domingo, o Porto entrou em campo a saber que podia desde já começar a marcar diferença para os demais concorrentes, mas a tarefa era complicada como de facto foi. O Vitória de Guimarães não arriscou muito, tinha a lição bem estudada pelo professor Manuel Machado e só um penalti desequilibrou o resultado. Uma decisão que foi contestada, mas que parece acertada por parte de Olegário Bencarença. O caminhão em título ganha já a vantagem de dois pontos para os concorrentes diretos o Vitória perdeu, mas deu sinais de que quando tiver um ponta de lança e entre os centrais contrários, pode ser um caso sério. Nota para a académica que apadrinhou a estreia do Leiria na nova casa, Marinha Grande. As coisas começaram bem para os da casa, precisamente, mas a Briosa soube virar o resultado numa remontada bem à imagem da garra que era habitual do seu treinador enquanto jogador, Pedro e Manuel. A fechar, a jornada europeia. Hoje o Benfica com um adversário temível, o Teventa, da Holanda, comandado por Quadriense. Os portugueses são mais Mais fortes, mas vão ter que suar para chegar à fase de grupos da Liga Europa. Mais difícil a tarefa do Vitória de Guimarães, que em Madrid visita um atlético desfalcado de atacantes. Eles que andam a tentar contratar Falcão ao Porto. naguero saiu para a Inglaterra. Forlan sente-se seduzido pelo Inter de Milão. Pode não dar para vencer, mas é bem provável que o rigor tático da equipa minhota... Vem a dar frutos. Outra equipa do Minho, o Braga, recebe os suíços do Young Boys. Em condições normais, é favorito. Tem é de deixar a eliminatória já meio encaminhada neste primeiro encontro. O Sporting volta a encontrar o Nord-Islanda, adversário que já conhece da época passada. Não deve ter dificuldades. Por fim, o Nacional, que joga contra os ingleses do Birmingham, equipa que baixou de divisão, mas está nas competições europeias porque venceu a taça da liga inglesa. O futebol inglês é forte, mas os madeirenses tem valor para pelo menos discutir palmo a palmo esta eliminatória e quem sabe mesmo ultrapassá-la. Se acontecer, não vai ser surpresa alguma. Boa sorte a todos e que na próxima semana estejam os seis clubes portugueses com presença garantida nos sorteios da próxima semana precisamente no Mónaco. A Falcão,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 Vamos agora virar-nos para a Europa Para a UEFA Champions League O Benfica que entra em campo daqui a pouco Na primeira mão do play-off De acesso à fase de grupos da Liga Milenária Vamos conhecer os 11 do Benfica e do Teventi O Teventi que vai alinhar com Miaslov, Rosales, Wizergoff, Douglas, Tian Dali Brahma, Jensen, Diong, Brian Ruiz, Janko e Bergoit Quanto à equipa do Benfica, vai alinhar com Arthur, Maxi Pereira, Garay, Emerson... Ravi Garcia, Witzel, Gaita, Aymar e Nolito, para além obviamente de Cardoso, são aqui os 1 do Benfica e Tventi, o Benfica que entra em campo daqui a 20 minutos mais à frente, vamos também uh, dando esse resultado do Benfica frente à equipa do Tventi. Também hoje uh, há mais jogos da Liga Milionária, falo claro do Arsenal Ludinese, do Copenhague Pleasant. E o Leão Rubin Casa, para além de Batporisov Storm, para amanhã fica o Vigila Kracovia Apoel, Dinamo de Zagreb, Malmo, o Avê frente ao Vila Real, Bayern, Zurich e Maccabi Genk, quanto à segunda mão desta primeira mão do quanto à segunda mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões é nos dias 23 e 24 de agosto. Vamos agora falar da Liga Europa, os clubes portugueses que entram em campo na próxima quinta-feira com jogos nord Sporting, Nacional Birmingham, Braga Young Boys e Atlético Vitória de Guimarães. A segunda mão é no dia 25 de Agosto. Vamos agora já de seguida para a rúbrica O Nosso Futebol. check hey, Jornal FM <laughs> Amor, eu hoje estou esfomeada e com apetite por coisas boas. Que tal um jantar delicioso e uma noite fantástica? Apenas tu, eu e o Senhor Churrasco? Hum, agrada muito, algo diferente, boa ideia. Hum, mas já com o Senhor Churrasco. Então vamos embora. O Senhor Churrasco está à nossa espera se também só pensa numa jatoar com o Senhor Churrasco. Faça a sua reserva agora mesmo. Ligue o 229670279. Deixe o seu carro no nosso parque privativo. E bom apetite. Sr. Churrasco, Restaurante Mariscar e Takeaway torne-se em facebook.com Lembra-se da Heidi e de outros tantos desenhos animados que marcaram a sua vida? Se calhar já se esqueceu que tem em casa também muitas antiguidades dessa altura. Então, por que não vendê-las? Lembra-se aqueles brindos dos gelados Olá e Raja? Brinquedos antigos, cadernetas derroçados, postais, chávenas, cadernetas, papéis antigos, bonecos em PVC, relógios, consolas, calendários, revistas, cartazes, publicidade, tanta coisa que pode vender. Por que não? Discos vinil, muito mais. Liga agora. Tire todas as dúvidas. Telefone 910-175-288 ou 910-175-264 910-175-288 ou 910-175-264 Restaurante Churrasqueira Cortiço em Baltar Restaurante Churrasqueira Cortiço em Baltar Com todo o tipo de grelhados e venda de leitão para fora Ao fim de semana não perca Cabrito, Bacalhau e Vitel lançados no forno Que delícia! Restaurante de churrasqueira Cortiço, com gerência das na avenida de Rebordosa e da Calçada, em Penafiel. É daqueles que gosta de boa mesa portuguesa? Sim, claro. E de grelhados na brasa? Oh, esses então... É daqueles que não dispensam tempero à medida? De maneira nenhuma. Então você é um daqueles que não dispensa uma ida à Pizzaria Netos? Pois, eu sei. Restaurante Angandra, junto à Sespo. Um atendimento simpático, profissional e diário. Pizzaria Netos. Serviço Takeaway 2450. 0982 Pizzaria Netos. A tradição de um bom restaurante. E a Confeitaria Netos já a conhece? Não? Pois olha, eu vou lá todos os dias. Não quero outra coisa. Sempre pão fresquinho, hum, delicioso. E aqueles bolos? Bem, é qualquer coisa. Tem que experimentar Confeitaria Netos. Junto à Galp, em Gandra. Se é realmente apreciador do melhor da gastronomia regional, então isto interessa Já reabriu, agora com nova gerência, o Restaurante Ufra com adega regional. Um local agradável, decorado com ambiente regional, ideal para uma refeição familiar, encontros de negócios ou festas. Para si, todos os dias oferecemos uma Mimenta, onde pode escolher com confiança exemplar a melhor das iguarias regionais ou serviço de diárias. Conheça as nossas especialidades. Pronto para levar para casa, utilize o nosso serviço Takeaway. Restaurante Adega Regional Lufrade. Junto à Estrada Nacional 15, com parque de estacionamento privado em Ribeiros Altos, Mouris Paredes. Faça agora a sua marcação. 963 966 783 Olá, eu sou a Daniela Amorim e todos os dias estou aqui para lhe fazer companhia na sua hora de almoço. Conte consigo, ok? Esta é a minha rádio. Jornal FM Parta Falcão, atirou e...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 Esta semana vamos conhecer melhor a equipa do União Sport Clube de Paredes, o clube que foi fundado em 13 de dezembro de 1924. A origem do nome tem várias vertentes, o União pela união de esforços e Paredes pela localidade. O último feito histórico do Paredes foi na época 2005-2006, na Taça de Portugal, onde atingiu os oitavos de final e foi alvalado bater o pé o Grande Sporting. O resultado final ainda assim sorriu 2 a 1 para os Leões. Mas foi conhecido apenas com uma grande penalidade marcada ao minuto 90. O Paredes realizou uma boa exibição e, portanto, terá sido o lugar que o clube esteve em melhor posição na Taça de Portugal, conquistaram ainda assim um honroso terceiro lugar no Campeonato da Segunda Divisão uma das melhores classificações de sempre. Vamos ouvir o presidente do clube, o senhor Manuel Cardoso, a falar das dificuldades do clube que são mais financeiras do que desportivas. Em termos de aspectos desportivos, não é por aí, porque nós já o ano passado, a assinança do ano passado, fizemos uma, uma fizemos uma equipe baseada com, com malta da terra, com rapazes que nasceram aqui no clube, E, e, portanto, com gente muito nova, mas com muita força de vontade e com uma valia muito forte e, portanto, foi isso que nos levou também ao um sucesso, porque eles, muitos deles apostaram exatamente para jogar para jogar e fazer uma grande época para seguirem novos voos em termos de esportivos e, efetivamente, não só o Paredes, mas com todos os clubes, praticamente, a nível nacional realmente têm graves problemas financeiros Nós, infelizmente, o nosso grave problema financeiro não é da nossa gestão. Estamos a tentar colmatar alguns problemas da época de 2009-2010, que infelizmente temos e são bastantes, e estamos a tentar depois pôr o clube novamente na, na estaca zero com um rigor financeiro extremamente rigoroso, extremamente apertado. Manuel Cardoso apela às pessoas para aparecerem no clube e também fala de alguns apoios camarários. Falta que a gente de paredes tem que se envolver mais no clube, obviamente. Há a semelhança daquilo que foi eh, há uns anos atrás. Sabemos, pois claro, que com a nossa mudança não é fácil. As pessoas deslocarem-se da de, de cidade eh, para a cidade desportiva. Eh, no, no projeto consta duas vias, duas vias eh, para... Hum, para o centro de, para o complexo, portanto o que facilita realmente a deslocação para cá. E temos que ter mais mais incentivos, as pessoas da União que gostam do clube, têm que se envolverem para apoiarem e apoiando obviamente que estão a espera. Obviamente que nos falta o tipo de apoio, quer das empresas de cá, quer pela parte da autarquia também que deixou muito muito aquém. Sabemos que outras dificuldades eles também tiveram, obviamente, e que não podem assumir tudo. É verdade, temos que... A troika está aí e é para todos, obviamente. E eu mesmo aqui no clube também fui o primeiro a tomar essas medidas. Quanto às expectativas do presidente para a nova temporada, ficar à meio da tabela já seria ótimo. Eu, além de esperar ótimos resultados a nível desportivo, e estou certo disso, e quase que, que diria que não tenho dúvidas disso, conhecendo eu e basicamente também conhecendo e ficando aqui 80% daquilo que dos jogadores do, do ano passado, conhecendo portanto as capacidades eh, destes rapazes, e reconhecendo obviamente o mérito de toda a equipa técnica, eh, não tenho dúvidas que vamos ter um bom campeonato, vamos ter um bom campeonato, um, um campeonato regular obviamente. E quando eu digo regular, é ficar a meio da tabela, seria seria ótimo. seria ótimo Vamos ver o que vai ser possível, obviamente. Vamos trabalhar para que isso seja possível. Quanto à formação, ainda é uma aposta deste clube, que teve na época passada 270 jovens a treinar no clube. A formação sempre foi uma aposta deste clube. O ano passado tivemos basicamente 60, 70% da formação. E este ano temos uma outra aposta também a fazer, é ter o maior número de atletas do Conselho de Paredes. É outra das nossas apostas também. Para quê? Para que esses mesmos atletas possam trazer mais sócios, mais gente, mais família e porque são daqui de perto, depois o clube com as dificuldades que está a ter tem que ser realmente atletas daqui de perto. A Primeira Liga não é algo impossível de acontecer a médio e longo prazo. Médio e longo prazo eu acho que sim, até porque nós há três anos esta parte viemos para uma cidade esportiva e infelizmente não temos aquilo que gostaríamos ainda. Espero que este ano realmente seja o virar de alguma página em termos de melhorias para darmos aos nossos associados e para termos também outro tipo de condições para os nossos jovens praticarem o desporto. Estou certo que a Câmara Municipal vai exatamente cumprir aquilo que foi o compromisso que tiveram com a União de Paredes. Sei que vai ser difícil, não vai ser nestes tempos mais próximos e quem sabe depois, depois de tudo estar pronto, acho que temos condições para para melhorar, quem sabe, em termos de divisões não tenho dúvidas. Receber um ganho da Taça de Portugal depois da visita à Valade seria algo de ótimo para o clube. Relativamente à Taça de Portugal, é uma taça que diz muito, obviamente e se nós formos passando nas nossas etapas quem sabe termos aqui um grande pois claro seria extremamente bom e gratificante também para este clube e para esta rapaziada O dirigente do União de Paredes falou de uma equipa que se diverte enquanto joga principalmente quando a equipa está num bom momento Eu tenho por, por ambição por ambição, faz parte de mim, como desportista, como dirigente, é fazer jogo a jogo. E não gosto de perder nunca, eu não gosto de perder nunca. E essa mentalidade está em mim incutida está nos técnicos, e está exatamente nos jogadores. Nós vamos até onde nos deixarem ir. a semelhança do ano passado, é a época para mim ficou feita quando ficámos na manutenção. A partir daí, a rapaziada divertiu-se, abusou, passou momentos excelentes, excelentes e, e quase que subíamos diretamente. Manuel Cardoso, Presidente do União Sport Club Clube o Presidente do União Sport Club de Paredes, assim é que é, deixa um apelo. O apelo é que o nosso União é grande, como eu digo, é o nosso clube mais representativo daqui do Conselho de Paredes, e, pois claro, faça façam um apelo a todos os jovens que gostam de praticar desporto, para que apareçam, pois temos lugar e temos condições e temos qualidade para eles poderem desenvolver eh, na área do futebol realmente eh, bons desempenhos. Para todos os associados, adeptos, amigos eh, que apareçam, que não abandonem o clube, que apoiem, que apoiem porque este clube merece. a gente aqui eh, que está a fazer grandes esforços para que, para que o clube volte novamente a ser aquela união que toda a gente conheceu aqueles anos atrás e estou certo que isso vai acontecer. Agora é com o esforço de toda a gente, sem exceção, que isso terá que acontecer. Quanto ao treinador desta equipa, Fernando Valente, apresenta-se e dá-nos a conhecer o seu percurso e as suas tarefas. Sim, eu sou técnico de futebol a fazer quase 25 anos. tenho tanto Fiz a minha formação, tenho o quarto nível, já há algum tempo e, e, portanto, passei a maior parte do tempo aqui no Paris apesar de já ter treinado outras equipes passei pelo Valgueiras, pelo Friamundo, pela Alzada a Rebordosa, portanto tive algumas experiências mas, essencialmente, portanto, o meu trabalho nos últimos anos tem sido portanto, ligado aqui ao, à terra, ao clube portanto, desempenhando várias funções e já fiz como diretor desportivo de Nos últimos anos estive ligado ao clube numa outra estrutura, portanto, que está inserida no clube, como diretor-geral. E nos últimos dois anos, há dois anos atrás, portanto, fui diretor-geral e depois também treinador, portanto, e subimos divisão. De e depois, no ano seguinte, saí do treino e agora esta última época. Portanto, estou a acumular funções durante o dia diretor-geral, começamos a trabalhar à noite e à noite como treinador a sua linha de orientação a minha linha de orientação foi um bocado do, do tradicional, Portanto, eu acho que os jogadores eh, e o técnico têm que partilhar uma ideia não é? e e eu partilho muito essa eh, tanto, o meu o meu trabalho é essencialmente pronto, apresentar uma ideia de jogo e depois fazer com que os jogadores acreditem nela e depois construirmos ao longo da época uma relação de, de cumplicidade em que Uh, criarmos uma uma uma estratégia e uma maneira de, de estar em jogo uh, confortável permita aos jogadores uh, sentirem-se à vontade e, e a partir daí pronto acreditar sempre naquilo que o jogador consegue fazer acreditar que se ele estiver uh, bem que consegue fazer coisas que às vezes nem imagina E tem sido isso que, felizmente, me tem levado a ganhar sempre mais vezes, que vezes, que porque a minha relação com os jogadores é forte, e também porque tenho uma ideia de jogo que faz um bocadinho dos padrões normais, porque as minhas equipas procuram que joguem sempre bem, e que se divirtam e, terem, e que transmitam algum prazer também para quem vê. Por isso, é essa é a minha maneira de testar, é fazer com que todas as pessoas se sintam bem, eu sinto-me bem assim, os meus jogadores estão bem, e isso transmite depois para, para o público e para a massa associativa. A sua tática agora A tática de Fernando Valente O treinador desta equipa do União de Paredes Eu jogo em 4-4-2 Portanto duas linhas de quatro O clássico com dois avançados Já jogo assim há muitos anos Eh, pronto e jogo assim porque pronto fujo sempre de, há muitos anos que fujo do padrão daquilo que está instituído portanto muitas equipas jogam 4-3-3 ou, ou no lusango eu acho que isto funciona um bocadinho por tendências pronto há treinadores que marcam uma tendência e depois os outros vão atrás eu defino a minha o meu jogo pronto essencialmente com dois linha de quatro e dois avançados pronto que é que é a tática e é aquilo que eu implanto agora é lógico que depois a dinâmica que nós implantamos no jogo Com, com muita liberdade sempre pode o jogador, eh, pronto, tem, tem efetivamente provocado eh, bons resultados, no fundo é aquilo que interessa que é ganhar. Não é? Quando questionado sobre o objetivo da equipa que vai jogar na segunda divisão, falou-nos de um prémio só em jogar neste escalão. Isto realmente foi um prémio para aquilo que nós fizemos na, na última época. A última época foi uma época marcada por, por alguns contratempos, alguns acidentes, nos levaram pessoas que faleceram muito, muito queridas de nós, portanto o jogador Daniel e o nosso ropeiro o Rui. e e depois também pronto, o acidente também provocou que, que realmente outros jogadores não prestam jogar mais mas eh, aquilo que aconteceu foi, é exatamente um prémio pelo, pelo bom trabalho que, que fizeram numa época de transição em que foi a primeira vez que na história do clube nos últimos anos em que se trabalhou à noite e, e pronto e contra tudo e contra todos quando pensávamos pronto, na manutenção acabámos por neste momento poder disputar a segunda divisão Não vai mudar rigorosamente nada. De maneira que o nosso objetivo vai ser, eh, essencialmente, dar a oportunidade a estes jovens de, de se de mostrarem o seu futebol, o seu jogo, da mesma maneira como o fizeram até aqui. Portanto, não vai mudar rigorosamente nada. Vamos ter muito mais prazer porque vamos também lidar com equipas muito mais eh, fortes. Eh, o que vai ser um desafio para nós. Portanto, o que nos faz crescer também é encontrar adversários que nos façam dar o máximo e pronto, e o percurso vai ser esse agora se me perguntam o que é que vai acontecer se vamos ficar na segunda vamos ser ou até vamos ser outra vez não sei, sei que é lógico pronto, vamos procurar ganhar sempre e que se ficarmos nesta divisão no final, certeza que será realmente um grande objetivo se não for, foi pelo menos um prémio poder mostrar com estes jovens aquilo que eles têm vindo a fazer nestes últimos dois anos deixe-me só dizer uma coisa que para mim me enche bastante orgulho é que nós temos uma equipa de quase 95% de jogadores de paredes Portanto, de jovens e o meu objetivo é que efetivamente se consiga que que aqui em Paredes portanto, e neste clube só joguem jogadores de Paredes infelizmente pronto, ainda não é possível porque também temos algumas lacunas mas neste momento falta-nos essencialmente resolver uma situação pontual que tem a ver com com o central e com o defesa esquerda e, e também com o guarda-redes e que estamos a resolver mas pronto mas em princípio as coisas serão minimamente orientadas para criarmos uma equipa equilibrada Falar da falta de rendimento dos atletas devido ao pouco salário que possam ganhar não é, de facto, para o treinador uma nota importante? Há duas coisas que são distintas. Uma é aquilo que os jogadores eh, contratualizam com o clube, é um negócio que fazem. Portanto, e eles sendo jovens, muitas vezes ajudos também a eles se prepararem para depois encararem isso. Portanto, logo no início é começa a. É a mentalizar para que eles tenham que realmente no final da época venderem o produto deles não é? Portanto, e, aliás até vou mais longe porque nós normalmente filmamos o jogo, os jogos e eu digo-lhes que é preciso começar a construir já o filme daquilo que eles querem vender no final da época e, portanto e essa parte do negócio tem que ser eles a apresentar. A partir do momento em que eles acertam esse negócio o jogo em si e aquilo da maneira como trabalham são trabalham de igual como os que jogam na primeira divisão e os grandes, os grandes atletas pronto. agora o que eu lhes digo também é que por pouco que eles ganham, não vale a pena virem para cá é, chateados ou andarem portanto, mal dispostos porque têm que vir para aqui ou não, só estão aqui porque gostam porque têm prazer naquilo que fazem e eu também sinto que, que pronto também proporciono que os treinos e a minha maneira de treinar é que efetivamente depois de um dia de trabalho ou até estudar ou a trabalhar, que estes jovens não venham para aqui como se fosse a levar no corpo ou levar grandes coisas. Não, vêm para aqui trabalhar, trabalham bem, mas trabalham dentro de um ambiente de alegria, de incessantemente de jogo, promovemos muito jogo, pronto para que eles também cheguem depois, no dia seguinte, na mesma com vontade de fazerem aquilo que gostam, que no fundo é jogar. O técnico gosta dos jogadores que façam malandrizes e, portanto, trabalhar com o Messi seria bom. Toda a gente vem logo à cabeça poder trabalhar com um jogador do género do Messi. Não é? Eu, eu não queria que... Me interpretassem mal Mas eu costumo dizer aos meus jogadores Que tenho a mania há, há dois anos Quando fomos campeões portanto, Que havíamos ser o Manchester da, da terceira Divisão No ano passado havíamos de ser o Barcelona Da 3 Divisão Mas há realmente uma, uma ideia de jogo Com qual me identifico pronto, Porque gosto de ver portanto, Toda a gente gosta de ver jogar o Barcelona Uh, é lógico que uh, poder ter jogadores, essencialmente, que percebam no jogo, que se divirtam e que transmitam isso, uh, e jogadores com, com, com grande capacidade técnica. Aquilo que efetivamente me uh, envolve mais quando escolho os jogadores é, é a capacidade técnica deles e a, e a criatividade que eles realmente demonstram. Eu gosto muito daqueles jogadores que são, que fazem algumas... Uh, algumas maldades, né, por assim dizer, porque eu acho que o jogo sem isso também não, não tem sentido. portanto eu sinto-me de certa maneira à vontade quando tenho jogadores portanto, que com outros não nos permitem fazer isso, mas comigo permitem fazer isso. Por isso o jogador, essencialmente que seja de parede e que saiba fazer umas maldades é aquilo que eu gosto. Vamos agora conhecer os artistas da bola. André, Bruno, Pedro Duarte e Vitor Hugo. Sou o André, sou conhecido por Andrezinho, tenho 15 anos. Joguei sempre no Paredes desde pequeno e jogo médio centro. Eu sou Bruno, tenho 21 anos. O meu apelido, a maior parte do pessoal chama-me Bruninho. Jogo a lateral direito, a maior parte das vezes. Mas que camadas jovens, lateral esquerda. Na época passada, estava aqui no Paredes. Sou Pedro Duarte, tenho 24 anos. Sou médio-ala direito ou lateral direito e representei o Paredes na época passada. Chamo-me Vitor Hugo, tenho 22 anos. Uh, joguei aqui no ano passado no Paredes. Uh, sou médio-esquerdo, mas uh, última, o último... Terço da época que joguei a ponta de lança. Para André o melhor golo foi frente ao Roberdoza. penso que foi contra o Roberdoza, um jogo fora onde estava os meus familiares a ver e assim poucas vezes vão tirando o meu pai, que é, é o que me acompanha mais e e que eu marquei golo, e pronto, foi foi uma felicidade para mim marcar um golo com os meus familiares lá. Voltar a jogar depois de dois anos parado devido ao acidente foi a maior vitória para Vitor Hugo. São todas boas, mas a minha maior vitória foi sem dúvida voltar a jogar futebol. Depois de dois anos foi sem dúvida a minha recuperação e depois tudo o que eu passei, ultrapassar tudo aquilo que aconteceu foi foi sem dúvida a minha grande vitória. Pedro Duarte refere que para ele a pior derrota foi frente ao Amarante. A pior derrota foi foi em casa, com o Amarante também por 3-0 num no jogo menos conseguida a nossa parte. Segundo o Pedro, o treinador do União de Paredes diz que com empenho o melhor está sempre para vir. O melhor, como ele diz, o melhor está sempre para vir. E se nós conseguirmos e fizermos e nos empenharmos da forma que ele diz, sermos ambiciosos e terminados no, no nosso trabalho, naquela uma hora e meia, como ele diz, que temos trabalho, os objetivos acabam sempre por ser alcançados da, da melhor maneira. Fazendo só uma pausa e atualizando os resultados do, da primeira mão dos playoffs da Liga dos Campeões, nesta altura o Arsenal já vai vencendo em casa por 1 a 0 o Dinese, também já há golos em França, Leão 0, Rubin Casa 1. Um. Vamos continuar, André, o miúdo de 15 anos deste paredes, gosta de estar entre os grandes e pensa já mais à frente sinto bem eles ajudam não são são espetaculares não <risos> fazem as brincadeiras deles mas nada mais e é bom estar aqui já com eles faz se um dia puder se puder ser continuar aqui ou outro lado qualquer Os quatro atletas entrevistados por Bola na área têm os seus ídolos. O meu jogador preferido desde pequenino é o Ronaldinho. Que é o Aldo É um jogador que eu me identifico muito. O melhor de sempre, o melhor de todos os tempos. Ronaldo fenómeno. Talvez o Hulk. E também tem a sua equipa de sonho. O meu clube preferido é o Porto e se pudesse representar era muito bom. Mas o que eu acho que joga o melhor futebol do mundo é o Barcelona. E era esse que eu, que eu pretendia... Xela, não sei. Quem em Portugal é do Porto, que foi o meu clube desse tempo. Lá fora, talvez o Barcelona. Real Madrid, não é? É o que está a dar agora, Real Madrid. Portanto, fazer companhia ao Ronaldo. Sem dúvida o Porto, que é o meu clube. <risos> mas, sei que é um passo muito difícil, mas quem sabe, nunca sabe. Mas, vou trabalhar para tentar conseguir, pelo menos, alguma, mais alguma coisa no futebol. Mas, sem dúvida, que o meu clube é o Porto e que eu gostava muito de estar a Porto. Vítor Hugo gosta de ter o estádio cheio e considera um fator de motivação. Ai, sem dúvida que sim. Este ano até tivemos uma boa casa e quando a gente vê Santo que tem muito apoio, dá mais, dá mais entusiasmo, dá mais amor para a gente jogar. Santo que, que é apoiado dá muito mais entusiasmo e parece que jogamos com mais alegria porque queremos mostrar o que realmente valeu a essas pessoas e pronto não Sem dúvida que as pessoas que estão fora de futebol e que só vêm apoiar, gostam de apoiar e gostam sempre que a equipa joga bem e que, e que há em sempre às vezes quando isso não acontece também influencia muito e que as pessoas não vêm ao estádio ver Por seu lado, Bruno, apresenta as razões de às vezes o estádio não ter o público desejado. Eu acho que não estou mais 10 porque esta mudança de, de estádio afastou-nos a cidade e o pessoal deixou tanto a possibilidade de ver jogos e deixou de ver. Mas eu acho que é bom para ver jogos porque até para os jogadores a maior parte é dos jogadores da casa e dos jogadores a puxar para nós e tudo acho que é, é uma motivação Pedro apresenta-nos agora o Chrome da equipa o Chrome da equipa ora bem isto é um bocado difícil do Chrome nós temos ali uma coleta temos ali uma caderneta tó já Quanto às lesões, Pedro fala de uma atitude preventiva do União de Paredes. São momentos complicados da, da, nossa, da, da nossa chamada carreira né? e que temos que os contornar da melhor maneira. Aqui no clube temos, temos um bom fisioterapeuta, está sempre de, de olho em nós que nos previne e temos outras pessoas que também lidam com isso e que, não, que atuam na, na prevenção e que nos ajudam a, nas nossas lesões. Agora o grito de paredes por Pedro Duarte. União, união, união. Uma mensagem do atleta agora para os seus colegas e para todo o clube. Que Juntos e unidos vamos conseguir fazer outra coisa engraçada como conseguimos esta época porque devido a sermos uma equipa muito jovem, na margem na, na faixa etária dos 22 anos, acho que juntos e unidos e com espírito de equipa muito grande e com o apoio das pessoas de fora de paredes que se têm que unir para nos ajudar E a toda a direção e tudo, o clube, temos que trabalhar todos juntos no mesmo caminho para conseguir um feito para a união. E assim foi a rubrica O Nosso Futebol. Falando agora do passatempo da semana e recordo que todas as semanas vamos oferecer prémios a quem enviar para o mail do programa uma frase, um comentário ilusivo à jornada desportiva. O mail deve ser enviado para bolanareajornalfm arroba Fico à espera das vossas semanas das vossas mensagens para a próxima semana. Quanto à frase vencedora desta semana É a seguinte, a tradição ainda é o que era. O Benfica leva mais um ano sem arrancar bem na liga, o Sporting continua a falhar muitos gols e a perder pontos em casa, o Braga já não vence no Estádio dos Arcos há seis anos, a tradição em Guimarães também se manteve com muitas dificuldades para o Porto, mas a verdade é que os portistas ganharam Onde no ano passado perderam dois pontos A frase foi de Joaquim Dias De Rebordosa Portanto já sabem todas as semanas Enviem-nos as vossas frases Para bolanar JornalFM Arroba Gamel.com Todas as semanas prémios para a frase vencedora Vamos agora à agenda da semana A Casa do Povo de Sobreira Divulga o primeiro torneio Ernesto Silva em Hockey Patins Equipas já confirmadas, a Casa do Povo de Sobreira, que milita na 3ª Divisão Nacional da Zona Norte, organiza nos dias 9 e 10 de setembro a primeira edição do torneio de abertura com o objetivo de apresentação das equipas e respectivos plantéis para a época 2011-2012. Após a confirmação do Hockey Clube de Braga e da Associação Desportiva de Valongo, após a 1ª Divisão, junta-se agora o Hockey Clube do Marco, que milita na 2ª Divisão. Fica aqui o programa provisório. Dia 9 de setembro, às 21 horas, apresentação das equipas. Também no dia 9 às 21h30, a equipa do Sobreira, da Casa do Povo da Sobreira, vai jogar frente ao Hockey Clube do Marco. No dia 9 de setembro ainda, às 22:35 h 35 a equipa do Hockey Clube de Braga vai jogar frente à Associação Desportiva de Valongo. Nos dias 10 de setembro, às 20h30, o jogo de terceiro e do quarto lugar para o dia 10 de setembro às 21h30 fica a grande final já há horas marcadas já há dias e horas para a segunda ronda do Campeonato que tem estreia já na próxima sexta-feira com o uh, Futebol Clube do Porto a receber o Gil Vicente a partir das 20 e 15 o Benfica Passos, aliás, o Benfica Feirense, assim aqui é, é, é sábado, dia 20 de Agosto, às 19h45, para domingo fica o Académica Rio Ava às 18 o Passos de Ferreleri também às 18 o Beira Mar Sporting às 18h15, o Braga Marítimo fica para às 20 e 15 no dia 22 de Agosto, segunda-feira, O Olhanense Vitória de Sobralage 20 e 15 foi adiado um jogo nesta ronda. Foi o Nacional Vitória de Guimarães está marcado para o dia 4 de Setembro ainda sem hora marcada. A Segunda Liga tem estreia marcada para o próximo fim de semana. Deixo aqui também rapidamente os horários. Trófeis para Fiel às 17 de sábado. Benfica Atlético também no sábado às 17 e 15 bem como esse naval, leixões às 11h15, e mas já de domingo, de domingo também o Oliveirense Friamundo às 16h, União Desportiva das Aves também às 16h, Moreirense Portimarense às 16 e para as 17 horas de domingo ficam o Santa Clara Arauca e o Estoril Covilhã. Vou só verificar os resultados da Liga dos Campeões. Mantém-se a vantagem do Arsenal por um golo frente ao Udinese. O Copenhaga também vai continuando embatado em casa frente ao Pleasant. O Teventi Isto foi há poucos instantes Está na frente do marcador A equipa do Benfica Está então a perder Frente aos holandeses do Teventi O Leão já conseguiu Empatar frente À equipa do Rubim Casa E o bate Borisov Vai perdendo em casa Frente ao Sturm Por um golo Uh, fica por aqui o nosso programa. Recordo ainda o nosso mail mais uma vez, Bolanária Jornal FM Visitem o nosso blog, bolanariajornalfm.blogspot.com Jornal e a página do Facebook em Bolanária. Fiquem bem, fiquem com a Jornal FM. Vá até para a semana, um abraço.